Zdravljeni. Konec aprila so na teoloških fakulteti v Mariboru gostili predavanje priznanega sociologa Tomasa Lukmana. Pogovor je bil načeloma posvečen temami sociologije religije, posebej religiozni perspektivi vprašanja krize sodobnega človeka, vendar je beseda nanesla tudi na druga področja Lukmanovega raziskovanja socioloških vprašanj. V današnji oddaji bomo uvodoma nakratko predstavili tega sicer v Sloveniji rojenega mednarodno priznanega sociologa. V nadaljevanju oddaje pa bomo v posameznih izbranih poudarkih prisluhnili njegovim razmišljanjem iz omenjenega predavanja. Želimo vam dober sprejem. I don't I'd rather stay home and play video games I wanna chill But I gotta get up I gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta. Tomas se je rodil leta 1927 na jesenicah, materi slovenki in očetu nemcu. Šolal se je na univerzah na Dunaju in v Innsbrucku, ter na znameniti The New School for Social Research v New Yorku. Za svoje znanstveno delo pa je prejel čas na doktorata univerze v Ljubljani in univerze v Linköpingu na švedskem. Po mnenju Grace David, ene vidnejših sociologin religije je Thomas Lukman ena največjih figur v razvoju povojne družbene znanosti. Njegov vpliv ni omejen na družbeno znanje, ki se nanaša na vidik religije. Nasprotno, njegovo ime je povezano z glavnim tokom razvoja teoretičnega in metodološkega znanja filozofije in sociologije. Področja njegovega dela vključujejo sociologijo religije, sociologijo znanja, epistemologijo, sociologijo jezika in komunikacije. V zadnjem času se posveča vplivo modernizacijskih procesov na vsakdanje življenje, zlasti vprašanju krize smisla, sodobne deorientizacije posameznika in družbe ter vprašanjem moralne komunikacije v vsakdanjih življenjskih okoljih družin, malih skupin in tako dalje. Dr. Tomas Lukman je kot sociolog zaslovel s knjigama Družbena konstrukcija realnosti, ki jo je leta 1966 napisal skupaj s Petrom Bergerjem in Nevidna religija iz leta 1967. obe knjigi spadata med klasična sociološka dela sredine 20. stoletja in kljub desetletjem od izdaje ostajata relevanten vir pojasnevanja mnogih sodobnih družbenih pojavov, predvsem glede odnosa med posameznikom in družbo. V družbeni konstrukciji realnosti sta avtorja v fokus postavila načine, v katerih posameznik in skupina sodelujejo v vzpostavljanju svoje realnosti. To v veliki meri vključuje pogled na to, kako se vzpostavljajo socialni fenomeni, kako se institucionalizirajo in kako prehajajo v tradicijo. Socialna konstrukcija realnosti je nenehen dinamičen proces, v katerem je realnost reproducirana v skladu s človekovo vsakodnevno interpretacijo in znanjem. You person person you are well above in education and intelligence. Your interests are wide from world affairs and science to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 nevidni religiji Lukman prepričljivo pokaže na premik religioznosti v sodobnem Zahodu. Premik, ki se je v zadnjih desetletjih okrepil in razširil tudi v srednje in vzhodnoevropske dežele. Institucionalna religija ni več prevladujoča oblika religioznega izraza, pač pa se je uveljavljala individualna in subjektivna religioznost oziroma strukturna privatizacija religije. V ospredju take religioznosti je poudarjanje uresničevanje sebstva, individualne notranjosti, religiozno doživljanje na način samo uresničitve in samoizražanja, samo preseganja. Mnogi posamezniki svoj religiozni kozmos oblikujejo iz različnih duhovnih tradicij, sodobne znanosti, zlasti psihologije, idej popularne kulture in tako naprej. Taka religioznost po vsebini ni povsem v skladu z celoto cerkvene religije, niti pri teh, ki ostajajo člani krščanskih crkva in denominacij. Kot je pokazal razvoj v desetletjih poezido knjige, je subjektivna in individualna religioznost zune krščanstva dobila zelo močan izraz v tako imenovani New Age religioznosti. Za Lukmana so značilni fenomenološki pogledi na družbeno stvarnost. To se razkriva skozi njegov celoten opus, posebej pa v njegovem odnosu do Alfreda Šuca, njegovega učitelja. Po njegovi predzgodni smrti je uredil njegovo zapoščino, ter leta 1973 so oblikoval knjigo The Structures of the Life World. Njega oslave fenomenologa potrjuje tudi vabilo za urednika penguinove izdaje Phenomenology and sociology tega istega leta. Izmed drugih del najprej omenimo sintetični tekst, ki ga je skupaj z Jamesom Beckfordom napisal o religiji v spreminjajočem svetu v zborniku prispevkov Svetovnega srečanja Mednarodnega sociološkega združenja The Changing Face of Religion leta 1989. V njem med drugim pokaže, da religija ostaja, prisotna nele v zasednem svetu posameznikov in malih življenskih okoli, pač pa v družbenem življenju večine sveta, tudi na Zahodu. Iz zadnjega obdobja omenimo, da je sodeloval v projektu Bertelsmanove fundacije duhovne orientacije. Sad tega dela sta tudi dve pomenljivi študiji, ki razkrivata naravo sodobnega sveta – modernost, pluralizem in kriza smisla, orientacija modernega človeka – ki je ponovno skupaj s Petrom Bergerjem izdal leta 1995 ter Moral ilm altag, zinefamitlung und morališe komunikacjon in intermedijarn institucjonen, morala v vsakdanjiko, posredovanje smisla in moralna komunikacija v intermedijarnih institucijah, ki jo je izdal leta 1998.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 Doktor Tomas Lukman je v pogovoru odgovarjal na vprašanja, ki so se dotikala osnovne teme. Krize smisla v modernem svetu in vloge religije pri tem. Posledično je Lukman odgovarjal tudi na izziv vprašanja gotovosti in svobode v svetu, v katerem prevladuje relativizem. Poslušajmo sedaj nekaj njegovih tovrstnih razmišljanj. Krize smisla niti ni akutne, ni akutne krize smisla po celem svetu, splošne subjektivne krize so. Lahko se najbolj reče, da se je pogostost, uh, uh, frekvenca takih subjektivnih kriz smisla razširila v modernem življenju, v družbenih razmira pozne moderne. In da so družbene razmire, ra, raz, tove družbene razmire glavni razlog za eno latentno krizo smisla, ki lahko izbruhne kot, bi rekel, splošno, bolj splošno je ena kot desorientacija. Dve glavni spremembi ločite družbene razmire in človeško življenje v teh razmerah Torej tipično, povprečno človeško življenje od teh razmerah v modernih oziroma lahko rečemo pozno modernih družbah od razmir in od življenja v prejšnjih, tradicionalnih do zgodno modernih torej 15, 16, 17 stoletje, še bolj pa od arhaičnih družb in razmira življenja v takih družbah. Te sprememni sta lahko ena je. V tradicionalnih družbah dru, so bili družbene funkcije, tudi, se začenjajo. E, so družbene funkcije produkcija t.e. Torej gospodarske funkcije, e, reprodukcija družinske funkcije, organizacija zemljske oblasti, torej politične funkcije, in organizacija stikov z ne, nadzemljskim oblastne, torej religijske funkcije. So v prejšnjih tradicionalnih in še posebno arhajičnih družbah bile zelo osko med sebojno povezane. V družbah so antropologicov rekli, niso bile funkcije samo povezane, ampak spojene enotne. Tako da je bilo delo na polju očeta in sina pri indijancih Maja. Delo na polju obeno gospodarsko delo, torej, ker je prideloval, prideloval virsko delo, ker je bilo vse to, kar je delal, popolnoma prepojeno z virskim smislom, z religioznim smislem, obejmo politično, ker je bilo hierarhično organizirano, oče, sin. dočin se je potem v od, deloma že v poznem srednjem veku, deloma že v rimskem cesarstvu, potem se je, se je to spet spremenilo v, srednjem, v zgodnem srednjem veku, Uh, so se te različne družbene funkcije tako rekoč izločile iz te skupne povezave v več ali avtonomne družbene ustanove, institucije. Gotovo se spominjate, ne osebno, ampak iz, iz literature, iz zgodovine na uh, uh, ostre spore med politično in virsko oblastjo v srednjem veku, med nemškim in papežem v Vatikanu. o investituri na naprimer, in drugih. To so, to so bili zgodovinski pojavi, v katerih se opazi progresivna diferencijacija funkcij med političnim in religioznim, ali pa spore med eklezijastičnim, političnim in gospodarskim ustanovam, ker se tiče, a, a kako se rače, če se skosobite denar, platujete obresti. In špor je bil, tudi sredneveški spor o virski dopustnosti, o religiozni dopustnosti plačevanja obresti. To je v islamu, je to še naprej problem. V krščanstvu to ni problem, ker se se te dve funkcije popolnoma razšle v gospodarske in v Torej, ta diferenciacija razpojitev, razdruženje funkcij in njihovo iz enotnih uh, družbenih uh, dejavnosti v različne, jaz rečem, ustanovno, institucionalno špecializiranje kot so gospodarstvo, politika, religija, družina in tako naprej. To je en zrok, da je vsakdanje življenje človeka raztreseno tako rekoč na različne na različna območja, ki so pod, lahko bi reko malo protiravno, ki so pod diktaturo ustanovitvenih norm, ustanovitvenih prednosti. Na primer, kapitalističnih, ali socialističnih v gospodarstvu, političnih, državnih in družinskih, in predvsem religioznih, do vsaj do 19. stoletja. Torej, to pomeni, da je človek pri delu eno, je še isti človek, ampak je nekaj druzga v družini in je nekaj druzga v nedeljo v crkvi. Torej, to je en problem, torej, en razlog tega stanja, možne disorientacije in, če pretiravamo možnih kriz smisla, je družbena diferenciacija funkcij. Crops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. colored ponies and crisp apple strudel doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles wild geese that fly with the moon on their wings these are a few of my favorite things Girls in white dresses with blue satin sashes Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silver white winters that flow into spring These are a few of my favorite things When the dog bites, when the bee stings When I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't feel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 Zofini ljubimci. Duk razlog je pa moderni pluralizm. Pluralizem seveda ni nič novega. Pluralizem Indijskega polotoka od starih do sedaj, pluralizem Hellenističnega sveta po Aleksandru pluralizem rimskega cesarstva za časa Jezusa. Pluralistični sistem. Mitras kulti, državni kult. Uh, uh. Samo v Palestini je bilo ne tri, štir, pet različnih možnosti videti življenje. Različnih, danes sociologi bi rekli, subkultur. Ampak v klasičnem, ali pa uh, uh, uh, Iberski polotok, Skoraj cel iberski polotok začasa je sam omajadal v Španiji. Tudi temu, da bi lahko, re... Seveda, se lahko reče, da so bili vsi ti, pluraliz... vsi ti razmire, pluralistične razmire take, da je bilo zelo malo stiko med tistimi, ki so skupno živeli v ruskem imberzi. Kristiani v uh, Korintu, kristiani v Marseju, masili kristiani v Antiohiji so, so bili med sebojno povezani. Saj, delamo povezani skoč potovanja do tobiš V istem času v Antiohiji, v Masiliji, uh, kaj sem Korintu, so bili Je bilo še pet, kar bi rekli, ali pa šesta, kar tri, drugih subkultur, ki so skupno živeli skupaj pod isto politično oblastjo, v več ali manj istih gospodarskih razmirah, vsaj na obrobjih istih gospodarskih razmer in političnega sistema, vendar se med sebojno niso preveč motili. To je bilo ena vrsta getoizacije, ne. V, ne tudi deloma, a tudi v, v, v, v stanovanskih razmirah, tudi da so stanovali v getori, ampak to niti nekaj. Ampak ena vrsta, uh, judi bi rekli, en plot, rabinski plot, okoli enega gotove vrste uh, mišljenja, svetovnega nazora, vire, vrednot. Seveda so bile tudi takrat izmenjave, ravno uh, Islam v Španiji, v, kaj, v 12 11. 12. stoletju. Pred rekonkvisto jemo stike z antiko, z Antikos, klasičnim svetom, z islamom različnih prepričanj in s A, a tuk temu se lahko reče, plot jih je obdajal. Ta plot se v modernem pluralizmu ruši iz različnih razlogov. Seveda je še getoizacija turkov v Berlinu, pa a, a, a, Alžircev v Južnem Parizu, je še ena gotova vrsta, getoizacije. Ampak ni več getoizacija nazor, ni več uspešna getoizacija nazor. V klasičnem pluralizmu je, je bila to uspešna. In to pomeni, da je še en drug poleg diferenciacije družbenih funkcij tega vnišljega vpliva na vsakdanje življenje. je to tudi vzrok, da je to, kar je meni samoumevno. Vsak dan vidim, da to ni samo samoumevno tistemu, ki živi na drugi strane ceste. Samoumevnosti so... umilnosti, niso več samoumevne, ampak jih je treba zavestno prevzeti. To je pa nekaj drugega. Potem žive. Odgovor oziroma reakcije na te dve, na ta dva uh, razloga, spremenki v družbenih razmirah in njih na vsakdane življenja pa vsi poznamo. En odgovor je relativist. Vsak ne bo po svoji jedezoljna hzajna fason zelik Vsak ne postane zveličen na svoj način. Uh, je seveda uh, problem s tem relativizmom, o se lahko pozdaj pogovarjamo, drug tolo dostibol bolj nevarno. je pa nevarno za vse druge, je pa fundamentalizm. Fundam fundamentalizm ni v sredini družbenega življenja, fundamentalizm je skoraj po definiciji potiska, ljudi na obrobje, marginalizira. To je bilo fundamentalizm, ki nas danes obdaja, je predvsem muslimanski fundamentalizm in gotove vrste protestantskega fundamentalizma v Severni Ameriki v Južni Ameriki, ampak tudi v katolicizmu na Polskem, naprimer. Radio Marija je ne posebno neprijetna vrste fundamentalizma, ali Zgodovinsko gledano je bila prva reakcija, katoliška reakcija v 19. stoletju. Antimodernizem katoliške crkve je trajal do drugega vatikana. Če poenostavljam, seveda ni po tako enostavno. In to je marginaliziralo katolicizmu v Nemčiji napredno, v 19. stoletju, obenem pa dalo eno vrste življenje in solidarnost v tem. Ja?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 Začne, začne že pred neandotalcem, je živo v negotovosti. In vsi vedno živimo v negotovosti. In v tem morju negotovosti so pa kot človeške konstrukcije a, otoki gotovosti. Te otoki se zmanjšujejo nekateri so potonili. In bi, da je So otoki gotovosti, zdaj sicer še obstavljajo, ampak na teh otokih še živi malo ljudi, ki nimajo od časa do časa vprašanje, kaj pa če je to, ker je meni samo umevno in drugim ni samo umevno, jaz sem gotov, kaj pa če je to drugače, kot si mislim. Skep, skepsa. Stojična skepca in druge skepse se tudi del človeškega življenja, vsaj odkrat so se pojavile prve filozofije. Ampak to v povprečnem življenju, recimo enega nomada, enega kmeta, ni bilo dost časa in ni bilo dost družbenih povodov za skepco. Ne rečem, da sploh nič ni ni, da ga ampak veliko Je Jaz samo trvem, da je v življenju od od 19. stoletja naprej v središčih razvojo nove, moderne, poznomoderne družbe, veliko več družbenih, strukturalnih povodov, da se žiri ne samo zdrava skepca, ampak desorientacija in da se v Veliko ljudi ne počuti dobro, ne počuti domače v negotovosti in se išče kakšna gotovost pri, kako se rače slovensko, džehove To so gotovosti. V islamu, pri vahabitizmu, so gotovosti. V totalitarnih režimih, v komunizmu, nekaj časa precej gotovosti, nacizmu gotovosti. Fašizm je bilo bo bolj nekako v tem pogledu, ni bo tako gotov za vse. Uh, torej frankoizm, italijanski fašizm, naprej, ampak torej totalitarni režimi so ponujali gotovost. To jim ni uspelo. Zdaj ponujajo drugi gotovosti, ali jim bo uspelo. Jaz ne verjam, torej ne vidim bodočnosti za islamski fundamentalizem čez prihodnih 50 let. Tako bomo mili. to odvisno tudi od gospodarskih razmer, to ni samo stvar mišljenja, stvar zavesti, stvar vire, torej stvar družbenih razmer in predvsem gospodarskih razmer. Kako se bo to razvilo, seveda, nihče ne ve. Jaz sem samo moje osebno mnenje, da ne verjamem, da bo ta fundamentalizem uspel bolj uspel, kot so kapitalizmi uspeli ali pa kot je. Antimodernizem 19. leta, tudi ne uspel. Čeprav so še eh, relikti tu in tam. So pa razen tega ljudje, ki v negotovosti se ne zdi, mogoče ne uživajo, ampak so popolnoma doma v negotovosti. Moj prijatelj Berger jih je nekje uh, opisal kot virtuoze pluralizma. da Danes to, jutri to, po jutrašnjem ono. Ja vagabundi Michelin in vagabundi juvelnskih razmir. Emma Blue tears in my eyes, telling you, am I blue, you'd be too. fell through There was a time I was the only one And now I The same Hey. Okay. Torej, v religiji knjig, v religiji zgodovinskega izročila. Tam se lahko naše gotovost, če se naše pravilna interpretacijo. Če se verjame, da je ta interpretacija pravilna, naprimer, v gotovih pokrajinah v Ameriki, v Tennessee, Kentucky, v tistih južnih, na, na popolnost srednje in južnih priželah v Ameriki, še danes in za časa, ko sem jaz štiviral, so verjeli, da je tam, kjer piše, jaz sem pozabil točno mesto, to boste bi veliko tevlo, ki se piše, da jim stropkač, nič ne more. To je ostavna se. Stropkač in ne more nič, to so verjeli so se skačeno. Vsako leto jih je do ne deset mrtvih. Ampak gotovost to ime. To je ena vrsta interpretacije, ki je izbrala gotovo mesto, izolirala do vsega konteksta, vzela ven in vrnila do besede. To je, naj, kako bi rekel, najmarkantnejši primer. So pa drugi, v katerih se ne gre samo za kakšne tri stavke, ampak kjer se gre za interpretacijo dobesednega izročila ali pa izročila, ustmenega izročila preko tega vira do Marka in naprej, naprej in tako in reinterpretacije. Potem se najde Tomas Angelijo in potem se najde trenotnje, so še našel, ljudje. Ljudje ljudje. A je. Torej, da so problemi interpretacije v krščanstvu, je jasno. Zato ker je eno izročilo, pri katerem v budizmu je druga stvar. Torej, vir gotovosti je samo tam, kjer ni problema interpretacije ali pa se ta problem zanemarja. Seveda smo pa navajeni na to, da se problem interpretacije zanemarja. Potem je V težkih življenjskih krizah, mislim, nišče ne bo mislo na problem interpretacije. Ampak tako, če tukaj govorimo, domače, ali pa če čitamo kakšno knjigo, je pa problem interpretacije virulent to je res resen problem kar no? se tiče gotovosti intelektualno je to zelo zanimiva stvar ampak kar se tiče gotovosti je pa mm. nevarno. gentlemen we have called you together to inform you that we are going to overthrow the united states government The government is in heaven. From there the King Jesus Christ will rule all the earth. ljubimci da, da ne postajajo virulentne na v velikih vprekvenciji. In pri tem sva šla nazaj na početov sociologije Gürkajma, ki je, ne vem, kdaj, začetku 20. stoletja, mislim, a, a, napisal na znamenito knjigo, zdaj saj starelo, ampak še vedno znamenito knjigo, v samomoru. En vrste samomora, anomični, anomos, anomični samomor je bil za njega znat moderne, kjer ni dovolj organične solidarnosti, namreč povezave med ljudmi na podlagi modernih družbenih razmir. Vidva se to povzela, Gorka ni bil, oziroma Gorka ni bil uspešen. Te niso bile posebno uspešne in Naš izraz, intermedijarne institucije, tudi ni posebna posebno novega, ne vem, kdo ga je vi ste pisali disertacijo, vi gotov še veste, jaz pa ne. In drugi uporabljajo izraz, družbeni kapital, social capital. Torej, drugi uporabljajo en še bolj nejasni izraz, to je civilna, civilna družba. Vse to se mi zdi, vse to, namreč civilna družba, socialni kapital oziroma inter, intermediarne ustanove, so glavna možnost, prvič, omejiti vse, ne vse, večino najhujših izrastkov demokracije, strankarske demokracije, in so tudi ena možnost, menj uspešna mogoče, človeške orientacije v globalističnem ekonomiji. Peli smo do neizbežnega zaključka oddaje. Ponovno bomo z vami ob tednu Osorej na dan finala lige prvakov. Za okrevanje bo takrat poskrbela naša oddaja s priložnosti primerno temu. Ne pozabimo, smo v letu nogometa in obletnice Freudovega rojstva. Sklep je torej samoumeven. Nogomet in psihoanaliza. ministry I get. I'm a Marine. I'm hard. I'm trained. I'm part of a brotherhood. No hackers allowed. One, two, three, Come back, son of a bitch. You bubble-butted, ballsy-pagin' piece of shit. You syphilidic Siberian son of a bitch. I'm gonna screw your head off. I'm gonna stick my dick in your nose. I'm gonna sell you the queers. I'm gonna bury you like dog shit. Oh, two feet. two <laughs>